بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين توkiwa tukiendelea na darasa zetu za tafsiri ya Quran tukofu kwa usupi leo hii tuko na sura arrahman suratul rahman ni sura ya 55 yenye aya 78 Mwenyezi Mungu Mtukufu Subhana wa الرحمن rahman Mwenye Mungu mwenye rehema. Allama al-Qur'an. Mwenye Mungu amefundisha kusoma kitukufu cha hekima. Khalaqa al-insan. Mwenye Mungu amemuumba mwanadamu. Allamahu al-bayan. Nakamfundisha tafsiri. Ash-shamsu wal-qamaru bihusban. Jua na mwezi yanatembea na mimea na miti mikubwa inamsujudia Mwenyezi Mungu wasama arafaaha na mbingu Mwenyezi Mungu amenyanyua wa, wa wada mizan na akabweka wadilifu ala tatghaw fil mizan akasema Mwenyezi Mungu msikiuke mipaka katika mizani wa atimul wazna bil qisti vitumieni vizani vipimo bitumieni vipimo kwa uadilifu wala ushikire mizani wala usipunje watu katika mizani usipunje watu katika vipimo wal wadaaha lil na ardhi mnyezungu kaiweka kwa ajili ya viumbe fiha ndani ya ardh hiyo fakihatun wanapata matunda wanakhlu dhatul lakmam, na mitende yenye makole fumba wa ba baada -ba ya kufumbua zikatoka tende walhabdhul asf danyake arkar kardio ka ar upatkana vile vile habdhul asf Chembe tembe zinakuviva kama vile mpunga mtama ngano waraihan na majani ya bogamboga fa bi ayi ala'i rabbikuma tukadhibani. kwa neema gani katika neema za Mwenyezi za Mola wenu ambao nyinyi wanaadamu na majini mnazipinga neema gani mnazozekanya? Khalaqal insana, Mwenyezi Mungu kamaa mwanadamu insansal kutokana na kigae, kal fakhara, kama kigae kilichochoma. Wa khalaqal jana na akamuambia mimari jini mimarijin kutoka na mvuke minnari wa moto. Flemu ya moto, mwako wa moto. Fabi ala'i rabbikuma tukathiban kwa kitu gani katika neema za Mola wenu ninyi mnatukikanya Rabbul mashriqayn Mwenyezi mgu ndiye mlezi wa mashariki na magharibi wa Rabu magharibayn na mlezi wa magharibi na mashariki Fabi ayi ala'i rabbikuma tukathiban Kwa neema gani miongoni mwa neema tukufu za Mola wenu mnazoikanya Ma rajal bahrain yaltaqiyan Munyezimu amepakanisha bahari mbili bahari ya matamu na bahari ya machumbi chumvi Yamepakana wala hayachanganyiki Bainahuma barzakhun kati ya bahari hii na hii kuna kibaguzi la yabghiyan hayachupiani maji yake Fabihai ala rabbikuma tukadhibani Ya khuruju minhumul lu'lu kutoka kutokana na bahari mbili hizo kupatikana lulu kubwa kubwa walmarjanu na lulu ndogo ndogo fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhba wala huljawar anabe mwenyezi Mungu vijahazi vinavyotembea almunshaat vilivyotengenezwa vinavyotembea filbahari katika bahari kal'aami kama majabali vyombo hivyo. fabi ala ala'i rabbikuma tukadhibani. kullu man 'alayha faana kila kilichoko juu ya ardi kitakufa kina wake kitatoweka wayabqa wajhu rabbika dhul jalal Itawebaki ni dhati ya mula wako tu mwenye utukufu mlezi wako mwenye uwezo na ushindi na utukufu fabi ayi ala'i rabbikuma tukathiban yasalu man fis samawati wala ardi Wanamuuliza viumbe walioko mbinguni na ardhini. Wanamuuliza kula kila huwa fiisha kila siku ya mwezingu yuko katika habari gani kila katika habari gani mwezingu yani mambo yake yanakwenda automatic bila ya kuhitaji kuanzishwa wala kurekebishwa mwezingu subhanahu wa ta'ala fa bi ayi ala'i rabbikuma lakini nyinyi wanaadamu kwa ukaidi wenu kama mnashikili tu ukaidi, mjue kwamba kuna siku sanafrahu lakum ayuha thaqalana tutachukua nafasi ya pekee kwa ajili yenu tu hisabu na kuwalipa juu matendo yenu enyi viumbe wazito wanaadamu na majini mwezingu kawaita thakalani, thaqalana viumbe wazito fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiba ya maashara aljin enyi majini walensi, enyi watu In istata'tum an tanfudhu min samawati wala samawati wal Ya maashara aljini wala ins, ayni makundi ya majini na watu? In istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal kama nyinyi mna'u uwezo wa kupenya mkatoka katika ya mbingu na ardhi? Fanfudhu tokeni. Lakini wapi na wapi? La tanfuduna, hamtoweza kutoka illa bisultan dispokoa kwa uwezo wa aina yake na hamnao uwezo wa aina yake huo wakuweza kuweza kuwatoa katika kati ya maeneo mbingu na ardhi hamna fa bi ayi ala'i rabbikuma tukazziban kwa ipi neema katika neema kubwa za Mwenyezi Mungu wenu mnazozikanya yursalu alaykuma shwaadhun minnar. nar utakuja kupelekwa juu yenu mako wa moto wa nuhas na moshi falata tantsiran hamtaweza kujinusuru Wudara kupelekuwa wa moto mripuko wa moto na moshi hamtaweza kujinusuru suru. iza a la rabbikuma tukadhiba fa itha samaa basi kumbukeni siku itakapokuja pasuka mbingu Faka kana turadatan na kadihan ikawa ni nyeusi kama gozi lililo na kuanikwa likatupwa. Likawaziana lika likakauka mbingu litakuwa katika hali hiyo kama gozi lililochunwa likatupwa likakauka likanyesha na likakauka ikageuka rangi yake Dihani. fabi ayi ala irambikuma tukadhba haya yote mwenyezi wa miastiri. kwa ipi katika neema zake mula wenu mnamkana mnazekanya fa yomaidhin siku hiyo litakapopasuka mbingu la yusalu an dhanbihi hataulizwa kuhusu makosa yake in sun wala jana si mwanadamu wala sijini hakuna atakeulizwa. kwa sababu yote ameshjulikana na kilichobakia ni kupelekwa katika makazi yake tu ya malipo yurful mujrimuna bi simahum watajulikana awahu kwa majina yao fayukhadhu bin nawasi wa laqadam Washikwe kwa manyole ya utosi na miguu ishanganywe alafu wavurumishwe katika shimo la jahanna fabi ayi ala'i rabbikuma tukathiban hadhihi jahannam allati yukathabu biha al Wataambiwa wata'biwa hi bas ndio jahannam ambayo, walikuwa wakiikadhibisha makafiri yatufu na bainaha wa baina hamimin an watakuwa baina ya jahannam na maji ya moto watamenyeka katika adhabu ya moto ya jahannam ikiwashinda watolewa opedeko kwenye maji ya moto ambao ni makali kuliko esedi. Fabi ayy ala ilah rabbikuma makama Wa rabbi janatani, na wale rabbihijannatan. makamu ya yaheshimu makamaa mola wao walioheshimu tukufu mola wao wao watapata janatani bustani baini. Walioheshimu tukufu wa mlezi wao watapata bustani mbili Fabi ayy ala ilah rabbikuma tukadhiba. Bustani mbili hizo dawaata afanani zenye miti yenye makole zenye miti yenye makole matawi fa bi ai ala'i rabbikuma tukadiban fee ndani ya bustani hizo aina kuna chemchemi mbili tajiriani zenye kupitisha maji Fabi ai ala'i rabbikuma tukadiban fee mandani ya bustani hizo memkulfa za zawijana mtakuwa na kila aina ya matunda aina mbili Mabichi, mabivu matamu yenye uchwachu zawijana fa bi ai ala rabbikuma tukadhiba mutak'een ala furushin wa tammunhu hao watakuwa wametegemea magodoro ambayo batainuha min istabrakin wa jannal jannatayn da magodoro yalishibishwa e, hariri sio usufi wala siyo wa sumba istabrak mito yenyewe magodoro yenyewe yameshibishwa fata e, ndani yake e, istabrak ni hariri wajanal jannatain da na matunda ya bustan bil hayo matunda ya bustan bil hizo ra e, ya mainama haya haja ya kutafuta kingowe wala kukopa kwa au mawe fabi ayi ala'i rabbikum tukadhba fihinna ndani ya bustani hizo kasaratu tarfi, kuna masichana waliofunga mato yao lam yatamsunna insan kablahum wala Vijana hao hawajaguswa na yoyote kabla ya wao mwanadamu hawajaguswa jagu, hawa na mwanadamu kabla ya wao wala janu, wala majini fa bi ayi ala'i rabbikuma tukathiban ne kwa ipi katika neema za mola wenu nasoe kanya tafauti na hawa wa tulionao hapa duniani mara watu sikia huyu kawalewa na jini na shetani huyu anaangeliwa usingizini lakini hawa hawajaguswa kabisa hawajaguswa na binadamu yote wala jini kaanne kama kwamba mabinti hao aliyaqut ni nima ya yaqut walmarjan namna wanavopendeza na walivyosafi Fabia ayala rabbukuma tukathiban Mwenyezi Mungu anauliza swali la changamoto Hal jaza'ul ihsan Mnafikiri watalipwa watu kufanya mema isipokuwa kwa wema? Hakuna. Kula mwenye kufanya wema atalipwa kwa wema. Fabia ayala rabbukuma tukathiban. Wa min dunihi ma Na mbali ya bustani hizo tulizitaja kuna bustani nyingine mbili fabi ayi ala'i rabbikuma hizo bustan billizo mudhammatan zilzawani zenye miti ilio nawili kabisa fabi ayi ala'i rabbikuma tukazibaan fihi ma'inani ndani ya buzani hizo nyingine za mara ya pili mbili na nabakha tani zenye kurusha maji zenye kurusha maji fabi ayi ala'i rabbikuma tukazibaan Fihima faakihatu wa naklun wa bustani hizo kuna matunda ya miti tafauti na mitende na makomomanga. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban. Fihinna khayratun hisan. bustani mbili hizo, ndio bustani hizo zote kwa ujumla kuna pijana wazuri wenye kupendeza. Fabi ayi ala'i rabbikuma tukadhiban wa jinna hurun maqsuratun ni mahuru laini ayn wal-layufungika fil-khiyam kataba'ih fa bi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban lam yatamith hunna hawajagusu mabinti hao. insun na banadam yoyote kabla ya wao wenyewe waliyopangiwa. wala jan wala hawajagusu haba najin Fabi ayi ala'i rabbikuma tukaththiban mutakaeenina ala rafrafin khodrun wa kutegemea juu ya mazulia rangi ya kijani wa hisan na ya yani, hariri nzuri na kupendeza hao ndio makazi yao fabi ayi alaaina ala fabi aina ala ina ni kwa ipi neema katika neema za mula wenu nyinyi mnayoikanya hamna la kukanya isipokuwa nyenye wa amri toko kwa Mwenyezi ili Mwenyezi Mungu akakurehemuni Ukaidi wenu ususuabu wenu huo hato kusaidini chochote kushikilia tabarakas murabika ametukuka na zimezidi fari zake mwana wako dhiljalali wal Mwenye utukufu na taadima allahumma jaalna ya karim beta taqiri ka muntafi wal kitabika wa nabika قال لا تراطقم يتمين وتوكلنا ربنا مسلمين ووالدين واولادنا فينا احبانا جميعا مسلمين برحمتك يا ارحم الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم